Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabdil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wa salamat, islimin kathira, wa baad, poštovani, braću, cijenine sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Fala Allah, jelushanuhu na početku, što nam je omogućio da se okupimo vako rijekom i velkom broju. Molim Allah, jelushanuhu na početku, da, da nam upiše ovo u, u kajr na sunnjem danu, da to bude na vagi dobrih djela. Amin. Večeras imamo našeg gosta, profesora Hosebina Bašćalvedina, koji će nam nastaviti govoriti o temi koju je počeo jedan od prošlih puta, kada je govorio o sihru. Ako boga, večeras ćemo govoriti kako da se čovjek izliječi od sihra i neke od zaštita. Pa da ne bi oduzmao vrijeme profesoru, ja vam molio za započnje. Bojdu prosim.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 Obradovo je Allaho poslanik s.a.v. svakoga onoga koji dođe na sjela i mjesta gdje se čuje Allahov govor i gdje se čuje govor njegovog poslanika s.a.v. govor znanja i upute. U hadisu koji je zabilježio imam muslim prenio ga Ebu Hureyri radi Allahu anhu Mečtema qavmun fi bejtin min bujuti Allahi jetluna kitabe Allahi wa jatadara sunahu bejnahum illa nezelet aleyhim urrahma illa nazalat alayhimu as-sakinatu waghashiyat-humur-rahmatu wahafathahumul-malaaikatu wazakkarahumullahu fimaa indah. Kad golsa skupi grupa ljudi u kući od Allahovih kuća čitajući Allahovu knjigu, izučavajući međusobno, na njih se spusti smirenost, obaspe milost, okruže ih meleci i Allah je došao i spomene koji su A zatim... Nema nikakve sumnje da Allah dželešano stvorio sva stvorenja da bi njega obožavala. I džine i ljude je stvorio samo da bi njega obožavali. "A khalaqtul jinna wal insa illa liyabudu." A džine i ljude stvorio sam samo da bi me obožavali, kaže Allah dželešano. I to je glavni cilj života svakog čovjeka, svakog bića. I Allah Đelešanu je htio i svoje mudrosti i odredio da za to obožavanje kao iskušenje ljudima postavi jednu kuću, naime stvori jednu kuću, jedno mjesto boravka do određenog roka na kome će biti iskušani i stavljeni na razne kušnje ispite, a to je dunjalučka kuća ili dunjaluk. Allah Đelešanu je htio da stvori dunjaluk kako bi čovjeka iskušao, hoće li ga obožavati, ili ga neće obožavati. Naravno da ta iskušenja podrazumijevaju mnogo toga. Le tuble un nefi emuali kuma emfusi Vi ćete sigurno biti iskušani u vašim imecima i u vašim životima. I to kaže ulema Lema ovdje, Allah postoji u ovakvom kontekstu jedna zakljeta koja inače se ne spominja, ali se podrazumijeva. Pak se da će svi biti, svi biti iskušani u njihovim imecima i u njihovim životima. Ja fijem fusikum, kaže ulema odnosi se to na gubljenje voljenih osoba, smrt voljenih osoba, poput roditelja, djece, supruga i tako dalje. Isto tako podrazumijeva i ono što je manje od smrti, a to su razni vidovi iskušenja u vidu bolesti. U vidu bolesti da se čovjek razboli i sl. Prema tome nema nikakve sumnje da iskušenja ima raznih. Jedno od tih iskušenja rekli smo da je i Sihr Sihr kao iskušenje Allah Đalešanov je dao na ovu zemlju Za dvije grupe ljudi Iskušenje za one Koji ga žele učiti i primijeniti Jer to je kušnja za njih Kad se ne uzbila dočepaju tog znanja Teško je odoljeti tome Pogotovo ako se tu pomiješa zavist Ako se tu pomiješa materijalna korist ili nešto drugo, onda u tom slučaju e, sve to čovjeka vuče da koristi to i da se bavi time imena uzmila. Da Allah dželšanov sačuva svakog čovjeka. Jer to su oni, kako Allah dželšanov navodi, koji su prodali svoj ahiret za nešto što malo vrijedi. I druga grupa to su ljudi koji Allah dželšanov iskušao time da ih zadesi ta bolest i taj problem a to je sihr znači i je to iskušenje nema nikakve, nema nikakve su mi ćemo večeras što se tiče nas govoriti uz Allahovu pomoć o ispravnom vjerovanju u sihr kako treba se ispravno postaviti potom kako se zaštititi to je najvažniji dio ovoga što ćemo večeras govoriti govorićemo i o nekim simptomima ili predznacima znak, znakovima da sihr postoji kod čovjeka i govorćemo ćemo uz Allahovu pomoć o lijeku o lijeku za sihir obje njegove vrste i propisani i zabranjeni lijek što se tiče ispravnog vjerovanja kažu naši učenjaci da nema nikakve sumnje da sihir postoji i da je sihir stvarnost i da sihir djeluje na čovjeka bez ikakve sumnje do te mjeri da ga može i usvrtiti Jedini koji je negirod, jedini koji su negirali djelovanje sihra u tom kontekstu su mutezila čije e, učenje davno iščezlo i nestalo ga je ne postoji danas. Znači sva ulema koja je priznata ulema priznaje da sihr djeluje, da sihr postoji pa čak da može čovjeka i usmrtiti. I zato postoji u šafijskom mezebu razni vidovi čak kod kadija i slično. Ako čovjek umre od sihira, šta sa i tako dalje, učenjaci su donijeli niz propisa u vezi sa tim. Znači, sihir postoji, ali isto tako kaže učenjaci, vjerujemo da ne djeluje sam po sebi. Znači, nije sihir nešto što je van Allahove moći, nego i to spada u dio kadera. Znači, i to što čovjeka pogodi sihir, i to je Allahovim kaderom, njegovom željom i voljom da iskuša tog roba time. Kao što je bio slučaj sa poslanikom veseleme, i on je bio iskušan tim. I kažu učenjaci to je jedan naj od mudrosti zašto je poslanika sa selem zadesio sihir, jeste da bi on ummetu pokazao kako treba, kako treba postupiti u takvim slučajevima i pokazuje da treba nekada i oprostiti iako se sazna ko je učinio, ko je učinio sihir. Allah najbolje zna to je što se tiče što se tiče vjerovanja što se tiče zaštite najvažnija zaštita kažu učenjaci je ispravno vjerovanje pričao sam vam o onoj ženi koja je bila iskušavana stalno sa džinima ne znam je ne ovdje na drugom mjesecu stalno je bila skoro svaki mjesec ili svaka dva mjeseca u njoj se nalazi u džini učilioj ruki i džini priznali nakon toga snimlijoj na kasetu da ulazi u nju zato što ne vjeruje u postojanje džina uopšte. I tek nakon nekoliko, pet ili šest puta nakon tih problema žena se uvjerila u to. Znači, to je jedan primjer neispravnog vjerovanja, a ispravno vjerovanje podrazumijeva mnogo toga. Od ispravnog vjerovanja o Allaha Đelešanu u Meleke, u njegove objave, u sudni dan, u odredbu dobra i zla, to jest u kader, u sudbinu, Naci sve to podrazumijeva ispravno vjerovanje i ono je od najvećih štitova, najvažnijih štitova od džina i sihira. Drugo, praktična primjena šerijata u životu, u svakodnevnom životu. Počevši od ibadeta, to je abdest, potom je učenje bismila tamo gdje je propisano, kao ulazak u toalet, jeden je e, bismilom, jedenje desnom rukom i slično, svi ti šerijatski propisi za koje mi nekada mislimo da su nevažni, nebitni i slično, i te kako imaju svoj utjecaj na zaštitu čovjeka. Načini ti primjena tih propisa praktični svakako je najvažniji štit. Također namaz i to namaz u džemaatu to je posebna jedna vrsta zaštite da čovjek obavlja namazu u džemaatu. Muškarac naravno Znači, obaviti namaz u džematu na vrijeme svakako da čovjeka štiti od svega toga. Zekat, poz i druge vrste i badeta poput zikra, učenja Kur'ana, zaštite su i garantu ako Bog da čovjeku da će biti sačuvani. Treće što ulema posebno izdvaja kada je u pitanju zaštite od cihra znači posebno što je bitno, a to je jedenje i pijenje halal hrane i halal piće. Znači halal hrane i halal piće. To ima jedan poseban utjecaj na zaštitu od sihra, džina i tako da. A halal hrane i halal piće imamo dvije vrste. Ono što je Halal samo po sebi ili haram samo po sebi. Šta to znači? Znači, alkohol je haram sam po sebi. Jel tako ili I izbjegavanje alkohola je samo po sebi štit od džina, sihra i ostalo. Isto tako i duha nulazi u to. Znači, sve što ima neugodne mirise i tako dalje. Znači sve to što je zabranjeno samo po sebi izbjegavati treba da bi se zaštitili od utjecaja džina, sihra i tako da. To je prva vrsta. Druga vrsta ono što je halal samo po sebi ali ga je čovjek stekuo na nedozvoljen način. Kao što je kamata. Kao što je vid prevari. Bilo kakav. Kao što je varanje u trgovini ili podmećanje i tako da nači u, u osnovi Ta hrana je dozvoljena kad gledaš onaj hlijep, recimo, ili meso, ili mlijeko i tako dalje, ali je na nedozvoljen način stečeno i biva čovjeku haram. ali znate onaj hadis koji je zabilježio ima muslim u svom sahihu. Od Ebu Hurire radi Allahu Anhu da je poslanih sallallahu alihi vaselama rekao Allah je lijep i voli sve što je lijepo, ili dobar i voli samo što je dobro. Pa je spominje dalje šta je narideo vjernicima. Pa na kraju kaže Ebu Hurire, prenosilac hadisa, ثم ذكر رجلا اشعث اكبر يطيل السفر يمد الي يديه يقول يا ربي يا ربي потом je spomenuo nekog čovjeka kao primjer koji je dugo putovao rasčupane kose prašnjava digao ruke prema nebu i rekao ya ja rabbi ja rabbi kaže ulema u ovom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo je sve adabe dove da bi doba bila primljena kod allah dželalü Prvo umorani, rashcu pane kose. Dugo putovalo, a na putovanju se dova prima. Govori ja Rabbi, ja Rabbi, A jedno od Allahovih imena, je Rabb, koje se najčešće koristi u Kur'anu za dove. Ispruži ruke prema nebu i to je jedno od sredstava ili od adaba da se dava prima. Sve to je ispunio. Ali Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže U ome ta'amuhu haram, u ome haram, u agudvije bil haram, fa enna juste džabule. Ali njegova hrana je haram. Njegovo piće haram. I kaže se u agudvije bil haram i obrokovo, znači jevo je malo prije te dove nešto što je haram. Steko ga haram. Fa enna juste džabule. Pa kako da mu se Allah odazove? Najme kaže u to jest? Ne, neće mu se Allah odazvati. Ne vrijedi. Zbog toga u hadisu koji je prenesen od poslanika, wasallam, za koji dobar djel kaže da je hasen. A to je hadisu koji je poslanika kaže svako meso koje izraste na haramu bliže je vatri. Bliže je vatri. Šta to znači? Kaže ulema na osnovu toga znači meso ili tijelo koje je na haramu izhranjeno ili koje se hrani haramom bliže je vatri, to jest, bit će mu uputa na ovom svijetu. Pa će ga njegovi postupci, njegovo vjerovanje i osnovu dovesti do vatri. I zato bileži imam Buhari da jedna od stvari za koje su naši predhodnici naročito ashaavi, vodili posebno računa, jeste šta jedu i šta piju. Ne u smislu, lako je naučiti, ovo je haram, ovo je halal. Zna se šta je haram, to je jasno, od pića i hrane. A zna se šta je halal, nego kako je to došlo do nas da li je na halal način zarađeno to je ono što je nije brinulo, zato navodi imam Buhario da je bubekra radijalavar da ima jednog slugu koji je donio mu jednom prilikom neku hranu ovako i kaže njemu taj sluga znaš li ti šta si pojao sad odakle to kaže odakle kaže ja sam nekada davno u džahilijetu prije, prije slama jednom čovjeku gato a nisam znao gatat, prevario čovjeka. Kažu učenjaci, ne znači to, ne znači to da je on znao gatat da bi to bilo dozvoljeno, nego je prvo gata njem šteku, a to je zavranjeno, drugo još je i prevario. E to je to, pa mi je čovjek, kaže, sad to donio, tek platio mi to i to je sad što stipo je. I Ebu Bekar radi Allahu Anhu ode, stavi prst u usta i povrati sve što je imao i štekuo. kažu učenjaci mogu je Ebu Bekar i preći preko toga jer je to pojao neznajući. A ono što čovjek ne zna neznajući uradi od grijeha nije, nije zagrešan za to. Ali Ebu Bekar nije htio ni to da ima u svojoj utrhu. Bilo šta. I zato se prenosi da je jedan od nas hava, radijallahu. Došao poslaniku i kaže, Allaho poslaniče moli Allaha da prima moje dove stavno. Da budemo do njih čije se dove primaju kaže mu posljednik za Allah, očisti svoju hranu, nek tvoja hrana sva bude haval i primat će cedove. Prema tome ono što čovjek jede i ono što čovjek pije i na način na koji je steko, veoma utječe i na njegovu uputu, također i na zaštitu od sihra, odnosno oboljevanje od sihra. Što je još gore, naročito taj problem dolazi do izražaja kada čovjeka treba izliječiti od sihra. To posebno dolazi šta čovjek jede i šta pije, da li to halal ili nije. To je što se tiče neke zaštite i ona one prečaje, svi bi trebali povesti računa da u principu ne dođe do toga i da primjenimo to u svom životu. Što se tiče nekih simptoma da čovjek posjeduje kod sebe sihr, navodi u lema sljedeće neke simptome, nismo ih sve pobrali, samo one koji, su najviše, koji se najviše pojavljaju kod ljudi prvo bol s tim što treba imati na umu da nije svaki bol znak sihra znači kad se kod čovjeka pojavi određeni bol treba prvo da ide kod ljekara pa ako ljekari ne mognu ništa naći kao što je slučaj recimo u mojoj porodci koji se desio predom 7-8 godina znači djevojčica jednostavno je zabolio je kuk, i ona je do Slovenije došla do Ljubljane sve moguće pretrage ništa nema. Tek nakon učenja ruke jednostavno bol je malo pomalo nestajala. Znači bol može biti znak, ali treba biti oprezan. Ne treba svaki bol smatrati pred znakom ili simptomom sihra, nego treba otići kod ljekara i nakon pretragaja i ostalog, ako se ništa ne utvrdi, a čovjeka stalno boli, onda u tom slučaju nema smjetni da traži šerijetski lijek. Nemirni snovi ili ružni snovi. Kad čovjeka stalno muči ružni snov. Proganja ga recimo nekada dana određena životinja u snu. Zato kažu učeniaci ako čovjeka proganja jedan recimo pas stalno iste boje i slično onda je to znak da ima jednog džina kod se. Ako poganja dva ili tri znaju znači koliko ima džina u sebi i koliko ga proganja. Znaci ti nekakvi nemirni snovi, ružni snovi ili da čovjek sanja da pada s visoka stalno nikada pas i tako dalje, znači to mogu biti znakovi da ima, ali ne mora značiti da je sihir, nego može značiti da ga džini uznemiravaju ili da je u njemu džin ili da ima, znači, određeni sihir. Treće, nekontrolisani pokreti. Nekontrolisani pokreti koje čovjek jednostavno ne može kontrolisati i oni mogu nekada biti znak, nekada to može biti u vidu plesa. Desi se ponekada da osoba koja je inače prirodna, staložena i slično kada čuje recimo nekada muziku ili pjesmu i tako dalje pođe plesat nenormalno se ponašati slično ili kada čuje nekada Kur'an ili nešto jednostavno pođe nekada neke druge oblike ili plakati, neutješno plakati ili derati se, vikati i tako dalje ti nekakvi nekontrolisani pokreti mogu biti znak Također, povučenost i stalna odsudnost, šutnja i tako dalje. To je bilo od znakova da je poslanik, poslaniku sa osirom da imo sihr kod sebe. Naime, kada je on imao sihr, prenosi se u predajama da i prvo što je primijetio, nije imao apetita, ni što osjećao se nevoljko, teško, stalno je bio šutljiv i tako dalje. Znači, ukoliko osoba tako nešto doživi, čak može to biti jedan vid bit depresije, Onda može značiti da tu ima nešto od toga. Također od znakova spominju i nekontrolisan smijeh i nekontrolisano plakanje. Znači jednostavno dođe osoba i ni zbog čega zaplače, pa se onda nakon toga odjednom smije i tako dalje. I to može se osvrstati u te na kakve nekontrolisane pokrijete, ali to je to ovo, znači, to su neki od simptoma koji se pojavljuju a ima ih i puno drugi. ja samo ovdje želim napomenuti jedno a to je da ne treba žuriti sa tim donošenjem zaključka prvo drugo ne treba čovjek ako se dobro osjeća ili osjeća neku malu nelagodu nelagodnost slično da odma traži ko će mu učiti to je ono što ulema pokuđi i što ne bi trebalo nego ako čovjek zbilja osjeti problem da stalno kod njega takav jedan problem pa išao kod ljekara nije našao onda neka ide tražiti ko će mu učiti ruke i to nas dovodi, dovodi do sljedećeg a to je šta je lijek za to znači govorili smo da kako se trebamo zaštititi međutim kad se to dogodi kako se izliječiti kažu ulema <hih> imaju, postoje na ovom svijetu dvije vrste lijekova za svih Jedna je zabranjena, druga je dozvoljena i treća postoji koja je pokuđena, ali ona se može stvrstati u ove zabranjene. Znači, to, je, to su vrste lijekova, vrste ruki zabranjeno i dozvoljeno. Što se tiče zabranjenih, kažu učenjaci, to je svaka rukija i svaki način liječenja koji u sebi sadrži vid širka znači svaka ruka koja u sebi sadrži vid širka vid širka može biti recimo do dodvoravanje džinima kao što je recimo da čovjek zakolje kurban džinu a kurban džinu može biti u vidu nekad recimo kaže zakolje horoza takve i takve boje pa ga zakopaje tu i tu ili neke slične radnje koje radi to je naravno zabranjeno jer zabranjeno je prije svega zato što je to širk A drugo, zato što to ne koristi, jer mi znamo da je naš poslanik s.a.v. rekao da Allah Đelešanu nije dao lijeka u onome što je zabranio. A širk je najstrožiji zabranjen, prema tome ne može u njemu biti ni lijeka. I drugo, ono što je pokuđeno, a to je da se uči ruke kojoj se ne zna značenje. Ako se uči ruke koje se ne zna značenje, čovjek ponavlja neke riječi, recimo našlo negdje u nekim knjigama ili nešto, a ne zna šta znače, to je zabranjeno i pokuđeno, zato što postoji mogućnost da uči nešto u čemu ima širka. A što se tiče dozvoljene ruke, kažu učenjaci, treba da ispuni sljedeće uslove. Prvo je da ne bude u njoj širka, drugo je da ne bude sihra, treće je da ne bude učač onaj koja sihr bazi ili onaj ko se bavi gatanjem i slično. Četvrto, da ne, bude, da ne bude nerazumljiva, znači mora biti razumljiva. Peto je da ne bude na zabranjen način korišten taj lijek. Navode primjer kao postoje neke urste ruke da čovjek gleda u zvijezde dok, dok se liječi ili da Uh, ode uzme recimo zemlje sa kabura i slično i te slične stvari to je zabranjeno dalje uh, da ruke da čovjek onaj koji je liječen i onaj koji liječi ima ubjeđenje i vjeruje da Allah taj koji liječi a ne sama a ne sama ruke znači to je u principu ruke koja ispunjava uslove A ono što je najvažnije što je večerašnja poruka na, na, nama svima ovdje jeste da je najbolje i najprečeji da čovjek se prvo zaštiti a drugo i kad se treba liječiti dužanje tražiti rukju koja je ispravna i što je bliža ispravnosti rukja ta će biti djelotvornija a vjerujte da je najdjelotvornija rukja učenje Kur'anu čovjek kada bi učio iskreno fatihu, bolesniku bilo bi dovoljno Samo Fatihom. Je čovjek koji uči što je većeg gimana i jačeg uvjeđenja da Kur'an koristi, da Allah taj koji liječi, tada je ruke djelotvornija. Zato ćemo naći niz predaja od Ashaba da su učili samo Fatihom. Ništa više. Kako navodi Imam Buhari, kada je grupa Ashaba otišla i zatekla čovjeka ko ga ujela zmija, pa je jedan od Ashaba učio mu ruku i upita ga pozađe srelem šta si učio kaže učio sam fatihu kaže otkus i znao da je ona rukja znači poslanik mu je ovim odobrio ali čovjek je samo učio fatihu ništa više nego danas su ljudi počeli koristit razne metode poput udaraca poput nekakvih zapisivanja i ostalog sve mu tome razlog je slabo ubjeđenje u Kur'an u Allahov govor koji kada bi bio spušten vrdu, ono bi se raspalo. Ne bi moglo izdržati. Prema tome, učiti Kur'an, slušati Kur'an i nadati se u Allahu pomoć, jer Allah je taj koji liječi i nema toga koji može izliječiti osim Allaha svi ostalo Sve ostalo je sebe, uzrok koji može djelovati, a može i ne djelovati. I molim Allaha Đališanu da nas sačuva svakog zla pa između ostalog sihra, ovo su bila neke pravila, pa ako imate vi nekih pojašnjenja ili pitanja da vas ovašamo ja, na gradi. Ja na početog toga najme, stvarno je to problem, jedno, tudi s pobogim, tudi s pobogim, ljudi ne kome da se ova kad već uvijem da je sinir ili dvijeni tako radi. Kako, na koji način to, da se ljudi obraže? i kome što se tiče obraćanja je reo, u dinjano tiče oni reći da idramo ruke u korijente i tako dalje to narod kaže ali znači pitanje kako potreći ispraviti samo ko uči Kur'an znači ako znači, uči Kur'an samo Kur'an znači to je dovoljno može i normalno i do vama ali ono što se razumije što, što čuješ ti šta se uči znači izbina je to problema ja sam recimo imao priliku rođak jedan došao on je tako liječio se tu i ostalo sve. kaže hajde sa mnom ima u vitezu neki čovjek koji uči kaže uči, hajde jako kad uči i ću i ja s tobom kad smo došli ovako ima ono selo, selo kad od jednom od ko dvorac nekakav spred nas izađe ovako kad nas čovjek uvjede u mračnu sobu prvo mračna soba drugo počeo pisat pisat nije htio učit valjda što sam ja tu nezgodan bil treće zidovi sve išarane nekakvim znakovima vefkovima takozvane koje oni ovo o tome, znači, ne samo nije bitno š, da, da on nešto šapuće, nego da zbilja uči kuran. I to, i da li pita koliko, koliko to opošta, i tako da li ja, moja viša mišlja, čim govori za cijenu, da je doziratom uči kuran, da, da to ne vredi, da je to gvijek. <clears throat> A, treba biti pravedan, treba reći istinu, znači, učenjaci kažu, dozvoljeno je uzeti nadoknadu za rukiju znači uzeti nadoknadu za rukju učenje ruke je dozvoljeno da li to sad dolikuje recimo u nekim situacijama sa nekim ljudima, to je drugo pitanje ali da li je dozvoljeno, jeste to se navodi u Buharinom sahihu gdje su ta grupa sahaba baš o kojoj smo govorili ti ljudi ih nisu htjeli ugostiti tada pa su oni za tu svoju rukju a, zacijenili i rekli hoćemo ne znam, nekoliko ovaca. Pa kad su fino uzeli to nakon učenja ruke, jedni drugim rekoše, pa kako ćete za Kur'an, učili ste Kur'an, kako da za Kur'an uzmete nadok nama. Pa kaže, ostavićemo mi to dok ne dođemo do poslanika sas. Pa nek nam on presudi i kaže šta je u redu. I kad su došli poslaniku, onda je poslanik sallallahu alayhi wa sallam kaže da to u redu, da imaju pravo uzeti zato to i rekojme da injemu daju jedan dio od toga znači s ciljem da uistinu ih uvjeri da to nije problem ali ono za što je zabranjeno došla zabrana za uzimanje nadoknade za Kur'an to je podučavanje znači učenje Kur'ana i prenošenje Kur'ana recimo znači, da se uči Kur'an e to ulema spominje da je zabranjeno, a učenje ruk je tu se može uzeti nadoknada, Allah zna da je joj pitni karadu na Sad smo došli na temu, navodi nas to na temu, da li je dozvoljeno baviti se time profesionalno. Kao da čovjek uzme profesiju, to i samo to radi. E taj dio to je u Lema pokudila. U Lema je pokudila i kažu, interesantno je da nikada u historiji islama nije se dogodilo da ima posebno ljudi koji uče ruke a zna se da oni uče ruke. To je prvi put u ovim vremenima, sad ovo predkraj, ovo, tamo, 14. mjeđarskom vijekom, 15. i tako dalje, na nekim mjestima pojavilo se da imaju ljudi koji imaju maltene ordinacije mm -hmm. svoje kao ljekari koji su ovde, to je u Lema pokudila. Zašto? Zato što, kažu, više ljudi počinju vjerovati da je to osoba koja liječi maksuz i da ona izlječi, a ne rukija. A to je problem. Kada ljudi počnu vjerovati u osobu koja uči, a ne u samu rukiju da je ona ta koja djeluje, ona ta koja liči. I namo da niz drugih jedna desetak, pet, desetak problema zašto ne bi trebalo profesionalno se baviti, nego ako neko ima taj problem, pa mu se pomogne i slično, onda u tom slučaju nema, nema smjeda. A Allah zna najbolje. Ako još neko ima pitanje, boji. Žene uče ženama ručiju ono škazno škazno, će to učiniti. E, ne smijeta da žena uči ženi to je još bolje ali ne smijeta ni da muškarac uči ženi pod uslovema prvo ne smije se osamljivati sa njom drugo mora biti šerijetski pokrivena treće ne smije dodirivati znači ne smije dodirivati ne smije se osamljivati i mora biti šerijetski obučena mm -hmm. ima još nekog uirom Ako nema, imam ja pitanje za vas, nagradnu, kao i ubićanje. Pitanje je iz Kur'ana. Ovako, Allah je Žalšanu kaže u suri Fatiha, ihdi nas surat al mustakim. Ih, odnosno, mi govorimo dakle u Fatiha, ihdi nas surat al mustakim. U puti nas napravi put. Surat al ladina namta alihim, znači na put onih kojima si dao svoje blagodati. Na koga se ovdje misli da da su blagodati dati da se po redu navedu. Ko zna negdignu? Znači, na koga se odnosi ovaj ajet? Znači, na one kojima si blagodat svoju dao. Na muslimane dao u svakom slučaju, ali ako ima neko potpuno odgovor, tačan, može da digni ruku. Evo, bujdu. Ale, reklam se. Bujdu. oni desu koji su spominje koji pogledovani zemlji imate, koji ne da će da ne značišća. da malo preciziram, vidim da niste, znači, Naci nisu bitno li, ljudi. Nisu bitni ljudi kao njihova imena poput Ove Destorci, nego koje osobine oni imaju. Oni Nije, nije ispravan odgovor, nije traodno. Ako ne se ko Ja ne prihvatio taj odgovor ako Niso pjehani što <laughs> right. Evo, lakšaću vam četiri su skupine tu. Ja sam mislio da ću biti jednostavno, ali... Četiri skupine. Ako ne, onda ćemo ostaviti za sljedeći put, da sad ne... Ostavit ćemo za sljedeći put, ako bude. Znači, u suri Fatiha učimo, znači, molimo Allah Đalešanu da nas na napravi put. Evo, ponavljam, uči jednu za sljedeći put. Molimo Allah Đalešanu, znači ihdi nas sratom, ustakim da nas na napravi na put pirata koji na put namtalih naput kojima si dao svoju blagodat. Jeste. Ko su ti ljudi kojima Allah dao blagodat? A moj i Allah džellalüh san da na, da budemo jedni od ti Da budemo jedna od tri skupina. Znači ostavljamo ako god da ovo pitanje za sljedeći put u pisanoj formi možete da ostavite, znači, prije predavanja da možemo provjeriti. Ako nema više pitanja, molim Allahu da Lešandovas nagradi za prisustvo. Subhanak Allahumma wa bihamdika wa ashhadu an Assalamu alaykum.